بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يسر امري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما لم تنا انك انت العليم الحكيم اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا باطل باطلا نجنب منه Hər şeydən öncə Allah Subhanahu Taala-nın nemətlərinə şükr xatırlamaq lazımdır və Allah Subhanahu Taala-la şükr edən o nemətini daha da artırar və həqiqətən də Allah Subhanahu taala hər bir qulun üzərində saysızdır, əvəzsizdir, hesabsızdır. Və qul nə qədər istərsə Allah Subhanahu nemətini cəm etməyə, Allahın nemətlərini bir yerə cəm edə bilməz və həqiqətən də bu nemətlər itməmişdən biz o nemətlərin qadrını bilməliyik və Bugünkü günümüzdə də, yəni bu cür məclisin səbəbi kimi biz də Allah Subhanahu taala dualə inşallah Subhanahu taala evi evəhlinin hifz eləsin, onları xətdən, baladan uzaq eləsin və Allah son bizi eşidib faydanlardan etsin. Və bugünkü dərsimizdə biz İmam Muxərrə rhəmahullahın yəni Elm kitabından 11-ci, yəni bölməsində, yəni babında qalmışdıq. Ya birinci əcjsə İmam Buxari belə bir bab gətirib ki, "Məkanənnəbi sallallahu alayhi və sallam yətəxəwəluhum bil-müəzətə vəl-ilmi keylə yənfirə." Məlif İmam Buxari rəhmətə belə bir bölmə gətirib ki, yəni peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam öz sahabelərini, yəni yüngülcə müəzə ilə, elimlə, yəni dərs keçər, nəsihat verərdi ki, yəni onların e, nəfsləri, yəni tab gətirib bezşib, yəni, e, bezib, bezib nəfsəli, yəni uzaqlaşmasın, yəni məclisdən, yəni əylimdən e, uzaqlaşmasınlar. Və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in yəni, dəvətdə yəni, olan üslubu idi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi heç vaxtı yəni mövzələrində uzatmazdı. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi biz dəfələrlə yəni hədislərinə baxırıq, görürük ki, hər hədis təxminən bir, 2 3 əhərdən e, olur. Bir-iki cümlə hərdən olur, iki-üç söz və hərdən də olur ki, üç-dört dənə cümlədən ibarət olur. Yəni, bu Peyğambər Sazan ümumi, yəni, varid olan səyi hədisləridir. Ancaq belə isə, bəli, uzun hədislər də var, ancaq o uzun hədislər orada Peyğambər Salsələmin danışıqları deyil. Orada ə, həmən hədisin ravayət eləyən qıssanın uzunluquudur. Yəni, bir var həmen həccsin baş vermə, yəni qıssasının, yəni hadisənin nəqlə, o bəli uzun ola bilər. Bir səhifə, iki səhifə, üç səhifə. Necə keçdiyimiz rivayətlərdə, məsəl üçün Əbu Sufyan radiyəllahu anhu yəni, kafir olduğu müddətdə Həbəxtsanda olan, yəni hər haqqında olan, yəni əfhalatı, yəni uzun rivayətə və bir, inşallah hələ qarşımızda belə bir rivayətlər olacaq. Amma ümumilikdə peyğəmbərsəm özünün sözləri, öz hədisləri isə Hərdən olur iki-üç söz, hərdən olur bir-iki cümlə və hərdən olur üç-dört cümlədən çox olmur. Mə bu da alimlər Peyğəmbər s.ə.sələmin sözünün az bir məyəni olub geniş məyəna daşmağına yəni bildirir. Və İmam Buxar Rəhməhallah belə bir bab gətirir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.sələmin yəni dəvət üsublarından biri o idi ki, Peyğəmbər s.ə.sələm yəni az bir məsələlərlə yəni müozi edər. Yəni çox mövzə etməzdir və səbəb də odur ki, yəni insanlar hürküb, bezib uzaqlaşmasınlar deyə. Və bu bölmədə Abdullah, eee, İmam Buhari rahmeullah, deməli Abdullah bin Məhsud radiyallahu anhu həccsin gətirib ki, "Kəna nəbi sallallahu əleyhi və səlləm ittəhawaluna fil əyyami fil əyyam kərahətə əs-səmətə əleynə." Deyir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, ə, hər dəfə bizə, yəni Müəyyən bir günlərdə e, yüngül varı mövzələr edərdi şey, yəni bizim nəfsimiz, yəni yorulub uzaqlaşmasın deyə. Bu da həqiqətən də Peyğəmbər sallalləmin yəni üslubu idi, yəni dəvətin üslubu idi ki, yəni insanlar bəli insanlar cürbəcür ola bilər. İnsan ola bilər ki, yəni elmi o qədər həris olsun ki, otursun bir saat, 2 saat, üç saat, sənə onun elmi alsın, eşitsin, qulaq asın. Onsuz o çox çəkməyəcək. O bilgin 2 gündən çox çəkmə, çünki nə qədər olmasa insan nəfsi nədir? O qədər şeyə tap gətirmir. Yəni insan istəsəmiz nəfsi ondan, yəni dişinir, uzaqlaşmaq istəyir. Və e, peyğəmbərsəm hətta namazlarda belə bunu qadağan eliyib. Necə məşhur hədis Simoz İbn Cəbəl rəziyallahu təhsisidir ki, bir gün Muaz rəziyallahu təhsisə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidində, yəni işa namazını qılandan sonra nəyən idi? Getdi öz qovluğuna ki, orada da imamlıq eləsin. Və orada imam e, Muaz ibn Cəbəl rəziyallahu təhsisinə namazı uzadanda insanlardan bir namazdan çıxdı, çıxmadı. O çıxanın rivayətlərində gəlib ki, bəzi rivayətlərdə gəlib ki, ağzını suluyurdu. Çünki ağız, suyu qoymuş ağacın dibinə ki, vaxt keçsin, yəni namazı olaykən o suyu qəbul eləsin. Və bəzi rivayətləri gəlib ki, yəni onlar suyu növbə ilə istifadə edirlər və bunun da növbəsinin vaxtı bitirdi. Yəni xulas odur ki, bu adamın işi var idi, e, zaruru olan, eytəz onun işi var idi və baxımdan bu görür namaz çox uzundur və namazdan eləyir. Çəkdilir bir qırağa, yəni namazın bitirir və sonra namazdan sonra müazib edincə əvvəl radiyalan deyirlər ki, ya muaz falan keç falan keç belə bir şey elədi və Muaz da gəlir deyir ki, sən munafiqsən. Və ya da ki, mən səni munafiqlərdən görürəm. Və ya da ki, sənin əməlin munafiqlərdəndir. Yəni Cürbəzi rivayətə -cür gəlib. Mə bu sahabi də birbaşa gedir Peyğəmbər (s.ə.v.) yanına və olan qıssanı da nəql eləyir. Və Peyğəmbər (s.ə.v.) Muazı bincə belə çağırır və deyir ki, əfəttən əntə ya Muaz, sən fitnəçərsən ya Muaz. Və sonra pensan bu ki, heyətində sizdən eləsiniz, ki, insanlar nəyisiz? Dindən uzaqlaşırız, vəlakin deyir, hasanlaşdırın, çətinləşdirməyin, yəni müjdəliyin, e, bəd, xəbər verməyin, yəni cənnətlə müjdəliyin və e, pis xəbərlər yəni verməyin. Və burada Peyğəmbər sözə ilə Muazibin Cəbələ radiyallarının namazı uzun qılması nəyə bənzətdir? Fitnəkarlığa. Yəni niyə görə fitnəyə? Ona görə deyir ki, İmam İmam İmam Muaz bin Cəbil fitnə Ona görə ki, İmam ona görə ki, Muaz radiyallahu namazı bucaq uzan qılması kimin üçün nə idi? Bir sınaqdır. Yəni fitnə o mənada sınaqdır. O insan da hər hansı bir işin ucbatına sınağa nə edə bilmir, dözə bilmir. Və ona görə fəncə bildirdilər ki, bən namaza niman dayandığını zaman Vax, tin, vax, qüsa surlərdən oxuyun, tin, surəsi və elə xəstədə, yəni balaca surlərdən oxuyun. Amma özün tək olanda nə qədə isə neynə, nə qədə isə sən qıl. Bu da onu göstərir ki, əgər Peyğambər s.ə.v namazda, yəni ibadətlərin şahı, patşahı, sultanı, tacı olan namazı bu cür əmr edibsə, məli qeyri namaz olmalıdır, ondan da daha aşağı olmalı. Yəni əgər namazda Peyğəmbər s.ə.l. insanlara hürküdləmək üçün, yəni uzaqlaşdırmamaq üçün, yəni bunu əmr eləyibsə, deməli başqaları nolmalıdır, ondan daha da yanaşağı olmalıdır. Və və eyni zamanda bu əməl Peyğəmbər s.ə.l.'in dəvətində də öz üslubunu göstərirdi. Yəni Peyğəmbərsəm heç vaxtı saatlarla, adı müəyyən bir vaxtla dəvət e, e, mövzə eləmiyib. Hətta bu Əbu Bekr və onun arxasınca Ömər və başqa sahabelər, yəni özlərində nəsə narahatlıq hiss eləyirlər. Yəni onlar dedilər ki, biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və olarkən, yəni özümüzü imamımızı başqacür hiss eləyirdik və öz əhlimizə gələndə özümüzü tam başqacür hiss eləyirik və özlərində nifaqlı, nifaqam deyə, münafiqliyin var deyə şübhə oyanırdı. Yəni vəsvəsə halına gəlirdilər və yəni bu narahatlığı Peyğəmbər sallallahu əleyhi bölüşməyə getdilər. Və üç sahibələr, yəni, bir neçə sahibə, yəni, bu problemin hamısında, hərənin özündə olduğunu bildi və gəlib, deyir, ya Rasulullah, bu qistanı danışanda, onda Peyğəməsən bildirir ki, yəni, siz e, mənim yanımda olduğu müddətdə, yəni, çöldə də elə olsanız, yəni, sanki sizinlə nəyin yəyər, mələklər görüçmüş olur. Yəni, o qədər yəni, imanınız yüksərər ki, hətta elə zənn edərsiniz ki, artıq mələklər enib aşağı sizinlə qarşınızadılar. Və lakindir, sa'atən, sa'at lakin deyir saat-saat. Yəni saat-saat yəni bizimki bu günkümüz 60 dəqiqə demək deyil. Yəni saatdan ələblərdə müəyyən bir vaxt miqdarıdır. Yəni müəyyən bir vaxt. Yəni tam ki zöhrdən əsə kimi bir müddət, bir müddət elə bir nisə saat deməkdir. Yəni bir saat o deməkdir. Yəni pensan bildirir ki, yəni heç vaxtı siz bir əməli o qədər uzunlamasını eləməyin. Hər şey neyin Öz vaxtını ayırın. Yəni, insan əgər bütün gününü elmə həsr eləsə, bunun ailəsindən kim baxacaq? Tam ki, ailəsi yoxdur, sübaydır. Bunun özünə kim ruzu qazandıracaq? Tam kim kimsə ona yardım edir, problem yoxdur, elm tərəbəsini edə bilər. Bunun valideynə kim qayğı göstərir? Və yaxud da bunun başqa məsələlərin kimi həliliyə, aydındır. Ancaq insan bir az elmlə məşru olar, bir az uşaqların tərbiyəsinlə, bir az zövcəsinlə məşru olar, bir az anasnatasına qayğı, bir az dəvət, bir az ziyarət, bir az ticarət, bir az qonşaya mövcəzat. Yəni, hər şeyin haqqını veririkcə nəfsinə inəmir, heç birindən də tabi gətirmir. Yəni, heç birindən də küçmür. Hamısına ram olur. Ancaq bir də var insan, baxın, görün, cahillər kimi, bütün ömürlərini tüzarətdə sərf eləyir. Axırda nə olur? Nə ondan onlar, nə bundan onlar. Və ya da ki, bütün ömürlərini bütün ömürlərini bir şey sərf eləsinlər. Yəni, hər və ya idman olsun, nəsə olsun. Axırda nə olur? Heç bir şey. Aydındır. Ancaq insan müəyyən bir vaxtını, ona müəyyən bir vaxtını, buna müəyyən bir vaxtını, buna meçsinə gedir, gəlir və yaxud Nəticədə hər bütün xeyirlərini inir, özündə cəmi eləyir. Aydındır. Və Peyğəmbər s Yəni, bu cür üslub bildirir ki, yəni, hər şeyin öz haqqını ödəməklə, öz normasını etməklə yəni, bu cür insan yəni, sabit qala bilər. Bu cür insan sabit qala bilər. Və bu hədisdə isə Peyğambər s.ə.v, yəni, Abdullah il Məhsul bildirir ki, yəni, Peyğambər s.ə.v bizə müəyyən bir vaxtdan, bizə nəsiyyət, möüzə tədris edirdi ki, yəni bizim nəfsimiz küsməsin deyə, yəni nəfsimiz olmasın əşi yenə geyəcəyi məhəmmət, nə qədər danışacaq orada, aynı yəni belə o şey olmasın deyə. Yəni, bu baxımdan da bəyənilir ki, əgər dəhslər, elm dəhsləri varsa, o müəyyən e, vaxtlarda, yəni müəyyən bir vaxt ərzində olsun, 2 saat, 3 saat olmasın ki, hətta insanlar yəni öz e, işlərini e, təxirə salıb onun dərsini mühüm saydıqlarının ötürü gələn dəfə elə olmasın ki, əşi onun dərsini onunsa uzun olur, sonra kiminəsə götüb qulaq sarıq olmasın. Yəni, dərs elə deməlidir ki, onun dərsində hər hissiyyə olsun ki, bu insan hə müəyyən bir vaxt keçir, hə, faydadır, vaxt satdıracaq. Yarım saat, 40-45-əcək -40 vaxt satdıracaq, ancaq yox, 3 saat keçir, əsək onunsa yazacaqlar, sonra götürərik qulaq sarıq, ə, o qədər danışı adamı, yollu adamı, yuxu tutur, neyin yiyir? Bu şeylər olmasın, aydındır? Ondan ötrdə məhz Peyğəmbər əsaslı əlæmin mənhecinə tətbiq etmək lazımdır. Və sonra müəllif bu bölmədə deməli Ənəs radiyullan həssin gətirir ki, yəni Peyğəmbər (s.ə.s) bildirdi ki, "Yessiru və la tu'ssiru, bəşiru və la tunfiru." Bildiririk, asanlaşdırın, çətinləşdirməyin və müjdəliyin və onları qaçırtmayın. "Bəşiru və la tunfiru." Müjdəliyin, cənnətlə müjdəliyin xoş şeylərini onları yəni uzaqlaşdırmayın. O bu hadisədə peyğəmbər bildi ki, yəssir, yəni hasanlaşdırın. Yəni hasanlaşdırmaq şəriətdə çox insanlar elə bilir ki, hər bir məsələdə asançılığı var. Ancaq hər bir məsələdə asançılığı yoxdur. Hasançılıq şəriətdə ancaq ayə və hədislər varid olan məsələlərdə var. Məsələn, təvhid məsələsinin hasançılığı var yoxsa yoxdur? Yoxdur. Namazın hasançılığı var yoxsa yoxdur? Var. Bacarırsan, əyə yoxsa bacarmısan? Otura-otura dəstəməz almalsan, ala bilmirsən, təmim eləyirsən, vərəq və s. təmim də eləyə bilmirsən, niyyətində keçirsən. Və vaxtda ki musafir namazı qısaldır, birləşdirir, birləşdirmir. Birləşdirir. Vaxtda ki muqim səfərdə olmayan ehtiyat uzvat namazı bilər, birləşdirə bilər, birləşdirənməz, birləşdirə bilər. Qısallıq salmır, qısatmır. Yeyilli adam qısaltmır, birləşdirir, ancaq qısalmır. Və bu cür məsələlər. ki, məsəl üçün, e, Kalbasadı təhkimdə don zətdə var. Az birisə don. Cimə olar yoxsa yox, Hasan Laşid, o da hasansızlıq yoxdur. Haram nədir? Haramdır. Və hətta ki biri deyir ki, tutsam ki məsəl üçün mən yox zinadan qorxuram və filan haramı elim olmaz. Çünki o barədə hasansızlıq yoxdur. Hasansız zəmin, nə deyib, "Get oruç tut." Çünki bəziləri, yəni bəzi haram əllə yollara əl atmaq istəyirlər və deyir ki, mən çünki zinadan qorxuram, zinadan qorxsam mənim nəticəsi var. Deyir ki, ey cavanlar, sizdən bazarınız nə inəsin? Evdən bazar məni inəsin? Oruç tutsun. Həqiqdən də oruç tutmaq insanın gözünü inir, haramdan uzaqlaşdırır. Yəni, oruç tut. Ba, yolunu göstərir peynə insan. Ancaq başqa məsələdə hasanlaşmaq şəriyyətdə gəlmir. Eləncək də başqa məsələdə, hədzdə. Hədzdə okay. ayın 10 günü. Dörd əməli, təqdim təxriləmək olar, olmaz. Olar. Çünki dəli var. Sünnə ilə qaydası gəlib. Birinci, daşatmaq, sonra qoyun kəsimək, sonra baş qırtmaq, sonra tavaf. Ancaq kimisi, hansısa, əvvəli, hansısa, sonra əsaslıca, caizdir, caizdir, caizdir. Ancaq hasansılıq gəlməyən məsələlərdə hasansılıq etmək olar, olmaz. Ona görə bəzi hallarda görürsən ki, qardaşlar istədi, sual soğuşur və bilirsən ki, bu adamın köyünlə yatmır. Yəni, bir biraz hasan variantını istəyir. Yəni, hasan variantı, yəni, hasan üslubu, Yəni, şəriyyətdə varid olan məsələlərdə ola bilər. Əgər o şəriyyətdə, İslam şəriyyətində hər hansısa bir məsələdə yüngüllü gəlmək, o məsələdən yüngülləşdirmək olmaz. Bax, onu qardaşlar, yəni, unutmasınlar. Və eyni zamanda da heç vaxtı alimlərin, hasansızların dalınla getmək ilə düzün gəlir. Çünki sələfəl de dediyi kimi, yəni yüngüllüklərin dalınca gerin axırda kim olur? Zındıqlardan olur. Yəni, elə məsələ var, elə məsələ var. İnsan onun sərtini götürməlidir. Məsələ üçün, tam ki, qabağda yenil bayramı gəlir. Yəni, xristiyanların yenil bayramı, yəni, müsəlmanların yenil bayramı hərəmin birindən gedir. Yenil bayramı gəlib. Yəni, qardaşları kimsə nəsə maraqlandırar. Bir qonaq getdi, yayın 31-i, kimək olar yoxsa, nəyə geçsən qonaq, yayın 31-i, indi get. 5 gündən sonra gəl, 10 gündən sonra gəl. Yəni sən o sağlığı verməyənsə sən özün yəqin bilirsən ki, haramsına şək şübə yoxdur. Olmaz. Və sən yüngüllü axtarırsan ki, birdən sən getdin qabova yemək qoyla qonaqçım. Yəni ayın 31-i qonaq gələ nə yemək verməydilər. Novqo deməyə verməydilər. Aydındır? Və də ki, bunun kimi, bunun oxşarı Novruz bayramı. Dir getdin falan yerə birdən şəkərbura gördülə qoydular. Uşağım dözmədi götürdü. Uşağım dözməyidi, al indi şəkər bura Fevralda pişir, yanvanın ortası pişir, sincabrda pişir, oktyabrda pişir. Yəni, məhz şəkərbanı, paxlavanı, qoğalı Novruz bayramına salmaq, o özü böyük bir elə fitnədir. Yəni, sənin köylünü istəyir sadəcə, sən kimdən istəyirsən ki, desin hə, ki, sual verir ki, və deyir qamət qardaş, şəkərban paxlıq müəldür, həlbəttə ki, olar, yəni halal neymətdir. Deyirən qamətdir, şəkərban müəldür, problem yoxdur. Amma sən sual vermirsən, haq, hansı va Aydındır. Yüz bəziləri buna Əli radiyallahu anunun qıssasını İmam Əli radiyallahu anı bəhəq qəvəylət edir ki, xəlifə olduğu dövrdə, yəni Qüfa cəməti, yəni İran cəməti ona e, novruzda pişən şirniyyətləri gətirlər və o riwayəti bəziləri qarışdırır. Və deyirlər ki, Əli radiyallahu novruzda, Əli novruzda yemədi. Əli radiyallahu deyir ki, bu nədir? Nə şirniyyətdir? Dilər ki, bu bizdə novruzda pişirilir. Demədi bizim bayramı. Yəni o o deməkdir ki, həmin şirniyat qeyri Noruzda Və Əli Rədiyanın deyir ki, istənə quləyomun Noyruz. hər gün bu Nouruza n eləyin. Yəni Əli -Əl Rədiyanın riwayəti göstərir ki, bəli, o Noruz bayramında değildi. Sanki elə bir sənə e, dekabrda şəkərbura gətirə. Dəyirsən, bu nə şirniyatdır? Deyəndə bu bizə falan bə deyir, hər gün bu bayramdan eləyin də. Yəni o ondan pişirin. Ma, bu riwayəti qarışmımız. Yəni bu cür məsələlər çox. Yəni, sadəcə yeni ilinə bu novruzuna görə qeyd yəni bu daha çox soğuşur. Elənincədə götür başqa şeylər. Yəni, yadda saxlamaq lazım ki, şəriyyətdə hasansılıq gəlməyən məsələlərdə hasansılıq eləmək düzgündür və yaxud hasansılıq tələb eləmək düzgündür. Və eyni zamanda penyəsən bilir ki, Va Və deyir, çətinləşdirmeyin və bu hədsin də e, açığını Ə, təfsini Ayşə Aradın hədisi verir ki, Peygamber s.a.v. hər dəfə iki şey veriləndə hansını seçərdi? Yüngünü, əgər ki, şəriyyətə Allah hasıl yox olmasaydı. Bəli, əgər sənə iki seçim olsaydı, hansını seç? Hasandını. Çətdini seçmək, çünki çətdini seçmək sünnədən deyil. Məsəl üçün, tutam ki, tutam ki ə, həkim sən, Sərrahə eləyəcəsən, bir dənə xəstəni əməliyyat aparacaqsən. Və bilirəcəm ki, əməliyyat 4-5 saat çəkir. 4-5 saat çəkir və deyirsən ki, deyirsən ki yox, mən vaxtında istəyirəm namazı qılmaq. Qoy zöhrü, girim, girim əməliyyata, sonra əsrin vaxtı girər, əməliyyatı yarım qoyaram, əsri qılaram, gələm əməliyyatdan. Düzgün, düzgün deyil, düzgün deyil. Çünki sənə şəriyyət icaza verib namazı birləşdirm Sən namazı birləşdirmədiyin halda, sən əsrin vaxtı gelib əsri qılsan və onun orada qan aq, masul cübətdən özdə məsulə kim daşıyacaq? Şəriyyətlə sən həkim daşıyacaqsan. Ona görə yox ki, sən namazı vaxtına qıl, ona görə, ona görə ki, sən şəriyyətdən, sənə verdiyi yüngülükdən istifadə etmədiyi və görə. Bax, bu məsələ aydındır. Və eləndəcə də bu məsələni bir çox misallarda misal çəşmək olar. Yəni hər hansı bir məsələni münasib isə, misal çəkirsən və bu məsələni hasanlaşdığını çətinləşdirilməyin, qaydasın onun üzərində çəkə bilərsən. Və eyni zamanda peynəsən bilir ki, bəş şirub aləyət tünəffiru. Yəni, müjdəliyin. insanlara xoş xəbərlər verin və insanları hülküdməyin, qaçıdməyin. Yəni, müjdəlin ona görə ki, yəni, heç vaxtı dəvəti bir tərəflə aparmaq olmaz. Yəni, daiman gələrsən insanlara, Allah səni otda yandıracaq, cəhənnəmdə bir sənə adam olacaq və ya ki, hər dəfə zövcəvə deyəsən ki, siz hamıza cəhənnəmə düşəcəksiniz, sizin cəhənnəmin çox qadınlar olacaq və ki, cəhal insanlar demək, ki, hamız siz hamıza otda yənacaq, siz neyəsək? Yəni, təhsilcə dəvət cəhənnəmlə deyil, həmsin dəvət nə ilə indir? dedi ki vaxtilə yəni qardaşlardan biri yəni düz əl həmdilə gözəl dəvətçi qardaş amma bir az cahil idi. Yəni bu vəziyyətə səbəb idi və daim qohum əqrəbasının yanına gedəndə cəhənnəmdən odundan danışırdı. Hamınız yanacaqsı, oranın odunun istiliyi belədir, belədir. Yəni bir o qədər danışırmış ki, hətta o insan qohum əqrəbasının yana gedəndə qəlib elə ki, flan cəhənnəm gəldi. Yəni adına cəhənnəm qoymuşlar. Çünki insanlar nə ilə dəvət aparır? Onda cəhənnəmin odu ilə. zamanda cənnətin də gözəl nimətləri var. Yəni gə təəvvüdə görürsən ki, bir insan, bir insan, yəni artıq ümidini Allahın rəhmətindən üzüb, necə 99 nəfəri qatil e, qətil edən insan kimi. 99 insanın qatili kimi. Yəni ümidini üzüb Allahın rəhmindən. Deyirəm, mənə Allah bağışlamayacaq. Necə məsəl bəzi bizim cəhəllər deyir. "A mən, e, mən deyirəm o qədər alçaqlıq, o qədər mən, mən harım mənə tövbə düşmürzad eləmir." Artıq nə edib? Allahın rəhmindən üzün döndərib. Yəni bu insan artıq Elədigi günahları heç kimə danışmır. Birixin deyil, qıraqdan deyirlər ki, bu nə qədər alçaqlıq eləyib. Yəni əsən Allah biz bəzi cahillərdir, deyib flankeys, onun Allah baxıb isə nələr eləyib, Allah onu bağışlamayacaq, Allah onu belə eləməyəcək. Bu insan konkret olaraq ümidin Allahın rəhmətin özüb. Deməli buna hansı tərəfdən dəvət lazımdır? Rəhəm tərəfdən. Yəni ona o o da o o ailələri onda konkret o yəğindir. O yəğindir bu cəhənnəmdə bişəcək, yanacaq, kül olacaq. Deməli, o tərəf onda mükəmməldir. Naqız hansı tərəfdədə bunda? Allahın rəhmi var deyə. İkinci tərəf bunda boşlu. Deməli, ona dəvət hansı tərəfdən getməldir? Allahın rəhmət qapısından. Əks, əks isə başqa cür. Görürsən ki, bir cahil insanlardır. Deyirsən, filan ki, əşh, Allah bizim Allahımızı bağışacaq. Əşh, Allah bağışacaq. Allahın yerində sən danışma. Bizdə belə insanlar da var. Yəni, elə deyil asilərə baxmayaraq ancaq Allahın Allah rəhmlidir, Allah baxışlayandır, siz Allahın yerinə danışmayın, mən Allah danışqaq heç mi inanmıram, Allah özü baxış edir və, və s. Məli, bu insanda rəhmət nədir? Kamilləşib. Yəni, rəhmət o qədər bunda geniş var ki, bu, artıq Mürcəliyə doğru gedir. Aydın, deməli, imam bunun qəlbəndir. Məli, bu nəsərdən dəvət lazımdır? Cəhənnəm cəh baxma, yəni, qorxu bu abından. Aydındır. Və bu... Qorxu vərəcə bölməsi İslam əqdəsində ən mühüm bölmələrdən sayılır. Qorxu vərəcə. Yəni, insana hansı halda necə dəvət olunmalıdır? Qorxu vərəcə. Kimsə desə ki, qorxu üçün olmalıdır, xatadın. Kimsə demələdir, rəca üçün olmalıdır, nədir? Xatadır. Hər bir insanda qorxu vərəcə nə olmalıdır? Bərabər olmalıdır. Əgər insan görsən, kimsə qorxu üstəliyib, Rəcanı qaldırmaq lazımdır. Görsən, rəca üstəliyib, neynəmək lazımdır? Qorxunu qaldırmaq lazımdır. Aydındır. Biz Allah talabə buyurur ki, Quranı kəni buyurur ki, bizə ibadət deyirlər, xofan var rəcanı, qorxun həm də rəcanı. Bunlar ikisi də yəni bərabər olmalıdır. Yəni, biz təhəcə Allah subhanahu wa taalanın təhəcə cəhənnəmindən qorxub deyə ibadət eləmirik. Bəzi firqələrə görə onlar deyirlər ki, biz e, Allaha sevir deyə ibadət eləyirik. Bəzə biz ancaq cənnəti istəyirik deyə, bəzi, biz ancaq cəhənnəmdən qorxu deyə. Əhlüsünnə həm Allaha sevir, həm cəhənnət cənnəti istəyir və həmçinin cəhənnəmdən neynir, sığınır. Və heç vaxt peyğəmbər duaları bir və səlləm duaları birtərəfli olmayıb. Yəni cənnət və cəhənnəmdən, cənnəti istib cəhənnəmdən neynib, sığınıb. Və eyni zamanda, yəni müasir e, hesablamalara görə Quran kəmidə cənnət və cəhənnəm sözləri nədir? Kiçikə bərabərdir. Yəni bərabər sayda, yəni, işlənilib. Düz bu heç bir e, əqidəyə əsaslanmır. Yəni heç ondan heç bir əqidə e, faktor ortaya çıxmamış. Sadəcə onu demək olar ki, e, yəni əhlüsünnəyə görə hər bir insanda rəcə və qorxu eyni tərəfdə olmalıdır. Yəni bərabər səviyyədə olmalıdır. Yəni bir insan əgər dediyimiz kimi rəcası onu üstələyibsə, artıq Allahın E, cehənnəmini, odunu unudubsa, artıq buna bu tərəfdən təbliğat lazım ki, bərabərləşsin və eyni zamanda əks tərəfdə, əks tərəfdə. Və burada pensan bildirir ki, 5 yürü, yəni müjdəliyin, yəni insanları çalışın həmişə e, xoşla, müjdəliyin, onları cənnətlə müjdəliyin, yəni özrəbilərin onlara verdiyi müjdənə müjdəliyin. Çünki e, əgər necə ki səhədsə gəldiyi kimi, əgər kimlərsə Allah Subhanahu taala'nın rəhmini bilsəydilər cəhənnəmə nəyin yedilər? ümidlərini üzərdilər. Yəni heç vaxta cəhənnəmə girmədikləri iddia edədilər. Əgər kimlərsə deyir Allah Subhanahu əzabını bilsəydilər, heç vaxta Allahın cənnətdən düşməyə ümid etməzdilər. Və bu, bu cür insanlar da həqiqətən də yəni var. Və biz isə insanları, yəni Quran və sünnənin çərçivəsindən qırağa çıxmamaq şərti ilə, yəni təbliğə də aparmalıyıq. Yəni hansı yerdə müjdələnməli isə, Hansı yerdə hasanlaşmalı, hasanlaşmalıdır və hansı məsələdə çətinləşməli, sə çətinləşməlidir. Çünki bu mənəhz peyğəmbər s.ə.v.in Sal qoyduğu, yəni mənəhzdir. Və Pəncə həm də bildirir ki, "Və la insanları", yəni üz dönd e, hürkütməyin, yəni nifrət eləməsin, üz döndərib sizdən ayrılmasınlar. Yəni bu sözü e, İslam fikində də əhdəsində bir çox məsellərə şamil eləməyə olarlar. Yəni o şey şamil elə eləməyə oləmir ki, Yəni ayənin ə, ayə əsaslanıb Allah təala Quran-Kərimdə buyurduğu kimi, Allah sala insanı gücü çatmayacaq şeyə nə etməz, yükləməz. Əgər bir insan zəkat verə bilmirsə, sən onun boynuna zəkat qoya bilərsən yoxsa yox? Yox. Və eyni zamanda əgər bir insan bir əməli edə bilmirsə, sən onun boyuna qoya bilərsən yoxsa yox? Yox, aydındır? Ancaq əks halda, əgər insan o əməli edə bilirsə, edə bilirsə sən ona, ona çatdırmaq üslubu nə üslubun olmalıdır? Peyğambə s. üslubuna, gözəl muayizə və yəni, hikmətlə. Yəni, elə ola bilər ki, sən ona elə hökmü danışan, elə hökmü bəyən edəsən ki, o insan nəyini yər? Sənin üzü döndərib gedər. Məsəl üçün, bir insan gəlir sənin yanıqa, bu insan məhlü uşağındır, taniyirsən, zinakardır. Bir məhlü uşağın gəlir, sizin oğulluq eləyəndir. Biri gəlir, böyükdən atan fitnə eləyəndir. Və gəlir, sənin e, tovfid mövizələri, qulaqsı tovfidi dərk elədi və dilək ki, biz İslam'a daxil olmaq istəyir. Onların hökümü nədir? İslam'a gələ bilərlər, yoxsa deməli, sən get zinanın təqil sonra, get oğulluq təqil elə sonra, get yalansızı, necə eləməlisən? Onlardan İslam qəbul olunur, olunur, olunur. Yəni İslamda belə bir şey yoxdur ki, ged zinanı tək sonra gələsən İslam'a. Ged oğru təkini soyunayırsan gələsən İslam'a. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm biz e, dəvətinin ilkin mərhələlərinə baxsa görəcəyik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi ilkin vaxtda hər bir şərtlə İslam'ı qəbul edirdi. Yəni insanlar gədir, "Ya Rasulallah, mən bəyət edirəm, gündə 3 dəfə qılacam. 3 dəfə qılacam, bir də gəl." Bir də deyir, "Ya Rasulallah, cihada, cihada edirəm, edirəm. Edirəm, de, gəl, zəkat verməyəcəm, Və sonra gəldi beyət edib şənəndən sonra deyir ki, zəkat da verəcək, cihad da eləyəcək. Yəni hər bir şəh İbn Rəcəb bu cür rivayətlərin şərhində qeyd edir ki, yəni İslam ilkin vaxtda hər bir şərtlər nədir? götürülür. Aydındır? Amma biz isə yox, getsən zinayı tərk elə sonra gəl, ki, doğru tək elə sonra gəl. O bəşəm tərk eləmədi. Yəni bu insan təvfidi dərk eləyib. Bu insanın qiyamət günu artıq tərəsinin pis tərəfində artıq bunun həsənətləri var. Yəni, günah yığılan tərəfi bunun, əsəvvələ, günahları var. Bunun həsənət tərəfi nədir? Boşdur. Bu insan əgər e, tövvidi bildi, qəbul elədirsə, namaz qılmaq istəyirsə və sən onu qoymadınsa, dedin, yox, gedin, on tərəqil eləyək sonra, o insanın günah tərəfi artıq yüksəlir. Bunun səvab tərəfi isə heç bir şey yoxdur. Və namaza gəldiydə isə, hətta onu etsə də belə, onun artıq pisliklərlə yaxşıqları var yoxsa yoxdur? Var o İslama gələndən sonra, namaza baş gələndən sonra o yetdiyi zina, əgər hakimə çatsa, nə ilə mühakimə olacaq? İslamın qayda qanunuyla. O da artıq onun qıyamət günü e, son yerinin cənnətə düşməsini aparıb çıxaracaq. Ancaq bir də var, sən deyəsən, yox, namaz qılma, tərk elə, sonra gəl, bəlkə ki, o tərk eləmədi. Yəni, demək, bu insan heç vaxt nə yeməyəcək, namaz qılmayacaq. Ancaq həqiqətdə isə, Allah tələ Quran kəndə Ənil fəhşər münqar, həqiqdən insana pis və mümkəl işlərini nə çəkindirir? Namaz. Yəni, ilkin vaxtı əgər tovfidi dərk elədirsə, onun boyuna düşən şey nədir? Namaz. Və o insan, bir insan namazı mükəmməl, yəni qaydada, yəni rükunları ilə, vacibətları ilə, sünnələlə ilə, nafləri ilə dərk eləyib, yerinə yetirib, tətbiq edirsə, o insan hətta ola bilər ki, bir-iki namazdan sonra nəsin? munqarları tək eləsin. Əgər o insan namaz qılaqla o munqarları tək etmirsə, deməli xələl xəlal onun arasındadır, namazındadır. Əgər o namaz ki, o insanı pis və munqar işlərdən çəkindirmirsə, biz Qurana böhtən atmırıq. Biz xətanı kimdə görürük? Özümüzdə, öz əməlimizdə. Deməli, o qıldığımız namazı biz layiqincə yerinə yetirmiş deyə O namaz bizi pis omunikər şələrdən çəkindirmir. Və bu hədisdə, yəni bu sözlə bitir ki, yəni hasanlaşdırın və e, müjdəliyin və hülküdün, yəni qaçırmayın. Yəni insanlara hər bir halda, hətta e, insanları qaçırmağın yolundan biri də dediyimiz kimi, bax, insanlarla muamilə məsələləridir. Müamilə məsələ, gəl görürsən ki, bir insan hər hansısa bir xırda məsələlə xatı eləyibsə və sən dərələ sərt tətbiqlər etməklə, onu uzaqlaşdırmaqla artıq onu neynəmiş olarsan, camatın uzaqlaşmış olarsan, ancaq əks halda o insanın müəyyən bir qismi ona dəvət eləsə, yanında qalsa onu hətta tövbə elətdirib yenidən əhl sünnənin, yəni sağlam insanların sırasına da qaytarmaq yəni olar. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.